Яскравою зіркою, що сяїла при дворі князя Іренея, була радниця Бенсон. Вдова років під сорок, колись пишна красуня, але й тепер ще не зовсім позбавлена зваби. Єдина особа, аристократичне походження якої лишалось під сумнівом і яку проте князь рази назавжди допустив до двору. Завдяки ясному, гострому розумові, природній кмітливості і життєвій мудрості, а головне завдяки своїй досить холодній вдачі, необхідній тому, хто хоче керувати іншими, радниця користалася великою владою при дворі. Власне, вона і була тією людиною, що тримала в своїх руках усі ниточки від цього маленького лялькового двору. Її дочка, яку звали Юлією, виросла разом з князівною Гедвігою. І радниця мала такий вплив на духовний розвиток князівни, що та здавалася чужою в князівській родині, а особливо відрізнялася від свого брата, бо княжич Ігнатій був приречений на вічне дитинство, сказати майже недоумкуватий. Тій Бенсон протистояв один химерний чоловік, відомий уже тобі, ласкавий читачу, як влаштовувач розваг при дворі князя Іринея та іронічний чарівник. Він був такий самий впливовий, як і радниця, і так само не поминав своєю увагою ніяких навіть найпотаємніших обставин князівського життя, хоч і в зовсім інший спосіб, ніж вона. Своєю людиною в родині князя майстер Абрагам став досить дивним чином. Покійний татусь князя Іренея був простих, лагідних звичаїв. Він розумів, що будь-яке насильне втручання неодмінно зруйнує невеличкий, слабкий державний механізм замість додати йому більшого розгону. Тому він у своєму маленькому князівстві нічого не міняв. Усе йшло так, як досі, і хоч це позбавляло його нагоди показати свій блискучий державний розум чи якісь інші від Бога дані таланти, зате він удовольнявся тим, що в його володіннях кожен почував себе добре, а щодо стосунків з іншими державами – то з ними було так, як з жінками. Вони найдоброчесніші тоді, коли про них ніхто не говорить. А що маленький двір князя був старосвітський, манірний і церемонний, що сам князь ніяк не міг засвоїти декотрих добромисних ідей, висунутих часом, то все це через незмінність того задерев'янілого кістяка двірської машини, рух якої обергофмейстери, гофмаршали і камергери так ревно і з таким зусиллям спрямовували по їх внутрішньому колу.